Bé, bona tarda, ara sí que podem començar. En primer lloc, agrair a tots vosaltres la, la vostra assistència avui en aquesta jornada, excusar la presència de Roman Grau, que tenia un acte bastant important i finalment s'ha hagut d'excusar per temes d'agenda per Pinyà, però crec que podrem debatre el tema amb, amb gent d'un doncs, nivell i d'un prestigi en el tema exacte que, que tocarem avui de, de molt alt nivell, I, per tant podrem treure moltes conclusions i espero jo aprendre sobre el paper de... De la logística en aquesta nova nostra terra. El títol de la conferència bueno, la taula rodona que ha organitzat avui la Fundació Catalunya Europa és el sector logístic dins l'Espai català Transfrontaré competència complementarietat i sobretot doncs aquesta banda banda i els Pirineus com aquest sector logístic que sempre hem anunciat com un dels grans esperances i un del futur de, de la comarca i d'aquesta zona gran que engloba doncs, des de per Perpinyà una mica a fins a Girona i gairebé fins a la Tordera, doncs com en aquesta zona, el paper de la logística ha de ser cabdal per desenvolupar l'economia de, de la nostra terra. Si us assebla, el que hem plantejat és una introducció inicial a l'entorn d'aquest títol que ens faria doncs, cada un dels, dels tres ponents que ens acompanyen en primer lloc doncs, el, el senyor Manuel Nadal exsecretari de, ex de mobilitat de la Generalitat de Catalunya durant 7 anys després el director general de transports i mobilitat actual de la Generalitat de Catalunya i Figuerenc, senyor Pere Pedrosa i finalment el president de, de OpenCat, en Vicenç Dumas que ens parlaria doncs, també des de la visió d'un peu a cada costat doncs, del paper que ha de jugar el tema de la logística en el desenvolupament econòmic de, de casa nostra. Posteriorment, a aquesta introducció inicial, que us, us demanaria que fos breu, d'uns 5, màxim 10 minuts, doncs, eh, jo us plantejaria alguns temes i entraríem en un debat sobre l'entorn de la logística, doncs, eh, doncs, diferents punts de vista i diferents aspectes que creiem que són claus com són el desenvolupament ferroviari, els temes dels ports, etc, etc etc. Si ho sembla, podem començar, ho farem doncs, per ordre de dreta-esquerra. Té la paraula, doncs, el seu Mareu com vulguis. Bé, una mica complicat, diguem, tal com ho planteges. Jo intentaré fer en les meves intervencions avui una mica d'equilibri entre el que és desitjable i el que volem i el que els fets ens demostren. Diguem que sempre hi ha una gran distància entre els plantejaments i la realitat no? eh, per exemple eh, ha estat molt de moda últimament, fins fa poc jo crec que en aquests moments ja no perquè el llibre blanc del transport de la Unió Europea diu molt clarament que no doncs que la mobilitat era un problema eh? i deien, hem de reduir la mobilitat doncs no, el llibre blanc del transport diu no, no, hem de canviar els sistemes de mobilitat però com més mobilitat, més activitat econòmica si ara tinguéssim aquí uns gràfics que n'he portat, veuríem que sempre mobilitat i activitat econòmica van estretament lligats. Quan baixa la mobilitat, baixa el PIB. Quan creix la mobilitat, creix el PIB. Per tant, la Unió Europea ens diu eh, no us equivoqueu, no heu de baixar la mobilitat, heu de canviar el sistema de mobilitat, heu d'anar a mòduls més eficients. No? Per tant, sempre ens mourem entre els desitjos, les voluntats, el que ens diu el llibre blanc i el que la realitat ens demostra. No? Clar, el eh, el llibre blanc de la Unió Europea ens diu molt clarament de que hem de canviar sistemes, amb curta distància hem d'anar amb cotxe, camión, i amb larga distància hem d'anar amb tren. No? I planteja un objectiu d'un canvi modal important d'un 30% a mitja distància del camió cap al tren. No? Però quina és la realitat de les estadístiques de la Unió Europea? Que en els 10 últims anys, o els vint o en els 30, com vulguin, analitzar, cada any hi ha més autopistes i cada any hi ha menys trens. Menys vies de trens a la Unió Europea. Per tant, sempre diguem una cosa i en fem una altra. Eh? És una mica una situació contradictòria. Només hi ha un fet que ens obliga a plantejar-nos seriosament que l'actual moda de mobilitat i transport no funciona, que és el tema ambiental. I la Unió Europea ho diu molt clarament. L'any 2050 hem de reduir el 50% les emissions dels C2 al del transport. Una xifra important, que pot semblar un objectiu impossible. També ens ho semblava quan dèiem que havíem de reduir la mortalitat amb accidents a la carretera un 50%. I s'ha aconseguit. Per tant, reduir les emissions de CO2 pot aconseguir. No ho estem fent eh, en aquests moments, en el transport. El conjunt d'emissions de les CO2 de la Unió Europea baixa, però no en el transport. Bueno, però aquest és l'objectiu que hem d'aconseguir, o si no jo crec que la terra globalment no funcionaria. I què ens diu més la Unió Europea, diguem, per començar? No? Doncs que eh, hem d'anar amb un sistema de transport que sigui molt interrelacionat, que hi hagi transport per carretera, que hi hagi transport per ferrocarril, que hi hagi centres logístics, que hi hagi ports, que hi hagi aeroports, i tot això entrelligat. I quan es planteja la xarxa Transeuropea de transports, o la, en aquest cas la xarxa bàsica, l'acord Transport Network ens planteja molt clarament que el que hem de fer és relligar tots els sistema de transport carreteres, trens, ports, aeroports per tant en el model diguem infraestructural de, de Catalunya diguem, tant Catalunya Nord com la Catalunya Principat és evident que hem de crear una xarxa una xarxa interlligada no? i en aquesta xarxa interlligada té un paper primordial després ens ho plantejaràs el corredor del Mediterrani no? corredor del Mediterrani en el qual tan importants són les vies que d'alguna manera podríem dir que una part està feta que és la via de, de l'AVE diguem, però l'altra fins a Portbou no està feta una cosa eh? quan l'Union Europea parla del corredor del Mediterrani que quedi clar parla de corredor del Mediterrani de trens i de carreteres no ens equivoquem són les dues coses juntes al corredor Mediterrani són l'AP7 i l'A2, i és la via de Portbou i la via de vilafant -Perpinyà. Són les dues coses, perquè sempre ens parla d'intermodalitat i interrelacions eh, en el transport. I evidentment, si tenim carreteres i tenim trens, hi ha d'haver-hi els centres intermodals. No? I és aquí on t'ajuga un paper clau, tant els centres intermodals que han de fer eh, a l'Empordà, com els centres que ja existeixen el Rosselló. Jo. jo per introduir ja em penso que em aquí. Molt bé, moltes, moltes gràcies uh, a tots per convidar-me, uh, alcaldesa, la Taldessa, uh, benvolguts amics, i bé, en Manel uh, no seria jo qui, qui el destronaria en aquest cas perquè lògicament després de, de set anys doncs uh, s'abtar només de tot aquest procés que ha viscut el corredor mediterrani. Per tant, jo em centraré diguem, una mica en complementar no en polemitzar, que jo crec que després probablement a l'entrar en temes del corredor i tot això pues, probablement veurem diferents formes de veure les coses no entre el sistema estem la taula sinó també entre, entre tots vostès però eh, en qualsevol cas eh, poder fer una mica de diguem, inclús si, si, si m'ho permeteu eh, ser una mica que jo mateix sigui el que introdueixi alguna, alguna petita polèmica en aquest sentit per poder ...enriquir el debat si fa falta. Estic plenament d'acord amb en Manel... ...que la mobilitat avui és un tema... ...que és absolutament igual a riquesa... ...creació de riquesa. Si no hi ha mobilitat... ...i això és un concepte que s'està introduint... ...cada vegada més i a dintre del, del que és... Uh, ...la Unió Europea en aquest moment... ...ja ho estan introduint... ...com a, a valor d'estat del benestar en aquest sentit... ...mobilitat serà... Diguem, ...un dels pilars de l'estat del benestar tant com ho és la salut, tal com ho és eh, diguem, el benestar social, tal com ho és l'educació, doncs el quart pilar en aquest sentit, la Unió Europea està decidida diguem estratègicament a denominar-lo mobilitat. Per tant, en aquest sentit ja sí que podem dir avui que tota la mobilitat eh, és igual a riquesa. Això fa que, de, que traspassem el que és la mobilitat des del punt de vista dels modes. Els modes eh, jo crec que és un tema en el qual cada vegada anirem parlant menys, perquè cada vegada hem d'interrelacionar més ens hem de moure en base a l'eficiència i l'eficiència és la que determinarà al final eh, quin és el mode que ens permetrà fer-ho en millors condicions condicions per fer què? Per, per ser competitius i per ser competitius com? a sent productius, si som competitius a sent productius amb això podrem competir amb la resta de gent si som competitius en base a preu és eh, la mort a mitja i, i a llarg termini eh, a curt ja hem vist el que ha passat en aquests últims 5 o 6 anys i per tant en aquest sentit la competitivitat no l'hem d'entendre més en aquest sentit en una qüestió de preus sinó en base la productivitat amb aquest fet m'agradaria posar només un exemple fa pocs dies es va fer l'anunci de que Hutchinson a Barcelona invertia 150 milions en la segona fase de, de, la seva, de la seva terminal de contenidors al port de Barcelona en aquests moments tenen 8 grues treballant eh grues d'aquestes eh, per, per moure contenidors i descarregar vaixells i tenen una productivitat de 35 contenidors l'hora. La mitjana europea és el primer port, eh, la primera terminal europea en productivitat en aquest sentit. La mitjana europea en aquests moments està en 22. Això és productivitat i per tant això és a ser competitiu. Això és el que ens permet anar endavant i això és el que en realitat és el que necessitem per poder ser competitiu. Aquesta gent eh, han invertit aquí i els propis estibadors, ells estan contents amb la formació que els han donat que en aquests moments són eh, competitius per productius, per tant jo crec que hem de treure una mica de pit eh, deixar de davant una mica les qüestions aquelles de sentir-nos una mica el germà petit de la Unió Europea i dir que allò que volem fer i sabem fer ho podem fer i ho podem fer bé eh, en segon lloc jo m'agradaria, diguem ja traurà el tema del corredor mediterrani en pau Uh, Parlar del projecte TT o la Xarxa Bàsica Transeuropea, o la xarxa Paneuropea com tot el no volgut dir. Uh, aquest és un projecte molt important, important en el sentit que per primera vegada la Unió Europea en aquest moment sí ha definit una xarxa de corredor uh, que relliga diguem les, les regions europees i per tant uh, traspassa el que és el valor de les fronteres polítiques i a partir d'aquí hem de buscar aquelles aliances que ens puguin anar millor Diguem, amb els nostres veïns. Avui dia ja no val allò de ser competitiu o no sinó que ho hem de veure des d'un punt de vista global des de la Xina en aquests moments som una taca eh, diguem lo que podria ser la costa catalana per tant no val dir el port de Barcelona, el de Tarragona el de Palamós, fins i tot us diré que el port de, ja no, ja no diré port vendres o inclús el de fòssi comer per tant en aquest sentit hem d'anar molt a la una a l'hora de, de segons quines coses fer perquè eh, només amb, amb dades bàsiques, per dir-ho alguna forma, Barcelona està movent 1.700.000 milió 700s contenidors, eh, Rotterdam està movent 10 milions de contenidors. Eh, Hong Kong no està movent 30 milions de contenidors i 35 milions Xangai. Per tant, per veure les magnituds, és important no veure'ns només el malí que nosaltres mateixos i veure amb què estem competint i per tant si hem de ser competitius des d'aquest punt de vista en el que seran les grans eh, línies de tràfic eh, entre Àsia-Europa, Àsia-Estats eh, Units i, i Europa-Àsia, evidentment eh, la ruta del canal de Suez és una ruta important i com bé deiem Manel abans jo crec que és important dir també que el tema del de, canvi climàtic que està produint diguem, un desglàs en el Pol en aquests moments 20 vaixells a l'any estan passant pel Pol estalviant eh, aproximadament entre 8 i 10.000 quilòmetres per ruta i per tant això si això continua així d'aquí 20 anys voldrà dir que molt de trànsit ens passarà per allà i per tant ens anirà otra vegada a la costa atlàntica per tant tenim 20 anys en aquest moment per poder ser competitius i per començar a fer coses més enllà del que sigui la nostra intencionalitat sinó fer una, una, una política verdaderament de, de la mobilitat, que això és el que ens està dient la Unió Europea. El projecte TNT té diverses virtuts. He dit la primera, que és fer un projecte interregional que relliga totes les regions d'Europa, però té una altra virtut, que és que entre les subvencions dels, dels possibles projectes TNT, les subvencions dels projectes vinculats al port que lidera el port de Barcelona, que és el projecte Clima, que es va presentar eh, fa pocs dies a, a Perpinyà, i als el, fons FEDER eh, hi ha subvencions entre el 20% i el 50% això és important relligats només amb una cosa que crec que encara és més important que és a qualsevol eh, política que vagi lligada a en partenarià públic-privat és a dir les, eh, les polítiques públiques d'inversió massiva en aquest moment Europa ha dit que s'han acabat per tant ha de ser una política que vagi lligada a un projecte privat i per tant en aquest sentit ja dic hi ja entre un vint i uns 50, no és poca cosa. És dir, jo crec que les polítiques privades en aquest sentit de inversió podran ser prou atractives aquells que, que, que puguin abordar en moments com aquests, pues, afrontar inversions privades juntament amb objectius estratègics que puguin tenir els interessos públics. I presentats a la Unió Europea diguem reuran la seva subvenció. Jo dien aquí que és molt important pensar sobretot quan, quan parlem del tema ferroviari, anant entrant una mica i en això ja pràcticament ho donaria una mica eh, acabat eh, la introducció quan parlem sobretot del tema eh, ferroviari és cert que hi ha la, eh, el tema mediambiental eh, però també no perdem de vista que aquests 20 anys que venen, per no dir 30, però en l'horitzó del 2030 aproximadament començarem a sentir parlar molt de lo que és l'energia de la mobilitat L'energia de, de la mobilitat vol dir que ens nem enfocant niem cap un nou cicle, que hem de, que probablement si tenim clar que serà l'electricitat. i si tenim clar, probablement que a lo millor l'hidrogen o la fusió nuclear seran energies que seran netes i que ens donaran,guem, una major eh, alternativa a lo que són l'energia derivada de, de combustibles fòssils, però haurem de passar per tot un seguit de fets que seran, diguem, hibridismes de la transferència de lo que és eh, els combustibles fòssils cap als combustibles alternatius passant eh, en primer lloc sobretot pel gas i després per tot lo que és eh, la derivació de gasos tipus hidrogen, gasos nets i que deixaran, diguem, eh, no deixaran rastre de CO2 Això per què ho dic? Perquè és molt important saber que eh, si, si volem transferir diguem en el tren allò que no pot fer és impossible fer-ho no, no tenim resolt última milla i si no tenim resolta resolt última milla i això s'ha de fer per carretera evidentment per molt que ens hi posem per voluntat política que hi hagi, aquí no ens en sortirem per tant, a partir d'aquí sabem que la carretera, els eixos viaris no són tan sols necessaris sinó que són imprescindibles i amb aquesta imprescindibilitat no els hem de demonitzar hem de ser capaços d'adquirir-los en el nostre imaginari col·lectiu i a partir d'aquí com a societat també eh, tenir-los integrats perquè nosaltres puguem eh, saber que totes aquelles coses que cada dia domèsticament consumim, al final han estat portades por, per algú i per carretera. Ens agradi o no ens agradi? Combinadament amb, amb ferrocarril, per suposat. El 70% del tràfic de les mercaderies al món al final passen pel mar, però no obstant, en aquests moments, que gairebé el 80% de les mercaderies que es mouen per terra eh, es fan per carretera i el trànsit per ferrocarril o per pipeline o per TUB en cas, doncs gairebé té més importància el que es fa per TUB que són els oles lluques o les gairebé el tren normalment no es diu per tant hem de, hem de ser molt cautes en tot això quins, quins són els eixos fonamentals per tenir èxit i acabo, n'apunto 4 el primer jo crec que és enfocar i orientar en aquest sentit per la creació de riquesa i de llocs de treball les polítiques diguem que girin en torn a l'empresa, l'empresa tant d'un com de mil treballadors per la generació de llocs de treball, per tant les polítiques de l'administració han d'anar orientades a l'empresa dos, el tema de la formació és importantíssim i la formació curricular en aquest sentit la família de formació és a dir a cap estudiant que vulgués estudiar Medicina se li ocorreria pensar que no sap allà a estudiar Medicina. Tothom sap que ha d'anar a la facultat de Medicina. Però, en canvi, un estudiant que tingui en el seu cap pensar que vol estar en el món de la logística és tal el mapa de formació que hi ha en aquest moment, que no tenim una família curricular i això és el que ens fa dèbils, perquè no tenim, diguem, una, una potència formadora que en aquest moment ens distingeixi i que, per tant, algú a dintre del món de la logística comenci pel nivell que comenci sàpiga que té una formació suficient com per anar pujant en aquest món i per tant aportar valor afegit a tot allò que fa el tercer jo crec que en aquests moments és absolutament imprescindible verticalitzar els modes i els intervinents en els modes és a dir, tant la indústria que ens a eh, tot el sector del transport i els ferrocarrils com també tot el que sigui a l'usuari del transport eh, i del ferrocarril per tant en aquest sentit clusteritzar verticalment modes i també eh, el que són totes les indústries i operants integrants de, del transport. I finalment amb això evidentment tindríem un resultat, que és el quart eix, que és veure realment allà on estem còmodes per competitivitat per el que és la balança comercial. Jo crec que hem de dir que s'ha acabar allò de, bé, me'n vaig en aquí perquè és el que m'encarreguen fer. Això no té valor afegit. El que té valor afegit és saber comercialment i s'em comercialitzar nosaltres, què és el que podem fer? Si nosaltres fem això, el 70% de l'exportació catalana en aquest moment surt pel port de Barcelona. però si nosaltres no som capaços d'operar sapigut allà on va aquesta mercaderia, Si en tindrem per tornar, l'única cosa que fem és penalitzar la nostra pròpia indústria perquè li fem li donem un sobrecàrrec de cost que al final eh, nosaltres l'estem penalitzant. Per tant, en aquí és allà on hi ha el punt, del que en Pau havia anomenat al principi la complementarietat e, o la competitivitat. Jo crec que hem de ser complementaris en aquest sentit perquè necessitem dels altres perquè ens ajudin a ser competitius de nosaltres. A partir d'aquí, deixo la porta oberta, no he, he estat mínim en polèmic, però només per incitar se a, a que doncs amb la reflexió a, puguem debatre una mica. Gràcies. Bona tarda i gràcies a la Fundació Catalunia d'Europa. Bueno, des de, de Perpinyà, l'aliment que el senyor Grau no sigui aquí, s'excusa no vegada més. Vam organitzar l'any passat també i amb el Ricard Font, que, que feia de director de, de, de, de transports i mobilitat de la Generalitat, l'any passat a Perpinyà. I per començar, començarem per la conclusió que, que, que, que vam tenir. El senyor Font va dir no cal ser naïf bueno. i el senyor Grau li va contestar eh, sí però esperem que hi haurà feina per a tothom jo voldria parlar més dels nostres territoris que sigui l'Empordà i el Rosselló i la necessitat he portat eh, un article d'una un, revista de, de logística francesa que és del dimecres mateix que diu batalla d'Interland en perspectives a Europa de l'Oest. Això per dir una cosa, és que realment, si hi ha competència, i el tema de la conferència és la, competè és la competència suposada o la complementaritat entre Perpinyà i Figueres, entre Vilamaia i Sant Carles, o totes les zones logístiques de Rosselló, clarament, si canviem d'escala, crec que és ben clar que la competència és aquí, és a dir, entre els diferents interlents europeus per al transport de mercaderies i, espero que el senyor Pedrosa s'haurà d'acord amb mi, de moment el, el volum el més gran que tenim són les mercaderies que venen d'Asia i especialment de Xina, que entren a Europa, que de moment 74, 5% d'aquestes mercaderies se'n van cap als ports del nord d'Europa i especialment a Rotterdam i a 25% pel Mediterrani pels ports del Mediterrani i és evident que hem de recaptar per aquí a través del port de Barcelona però no només perquè vist de Perpinyà no només hi ha el port de Barcelona sinó també el de València que conta molt i um, Uh, el mercat el més important, el més emergent en aquests moments és aquest. Bis de Perpinyà és aquest. I s'espera es molt, a través de moltes zones uh, logístiques, captar uh, d'aquestes mercaderies, de contenidors, essencialment per poder projectar cap, a, cap al nord d'Europa. Per això, que nosaltres hem portat Rosselló que estem al mig d'aquesta xarxa estic completament d'acord amb, amb com s'ha plantejat el tema fer ferroviari que és molt important perquè perquè per raons de costos també i no només medi sabem molt bé però tot això posat en una perspectiva que és l'interland l'interland què vol dir? l'interland són les afores o tota la zona que envolta un port, un port important, que podrà tractar i que té la xarxa de mobilitat, la xarxa eh, que permet de projectar cap, a, cap a, a altres zones de consum. Per exemple, si parlem del port de, de Rotterdam, a 500 quilòmetres sonant un interland molt ben construït des de fa molt de temps, jo crec que és el model. Aquest, aquesta xarxa de Rotterdam, Hamburg, eh, Ambers, veiem-hi, vist de Perpinyà, una vegada més, que la, la xarxa de ports que tenim aquí al Mediterrani, a termini, hauria de, de, de, de funcionar igual. Eh, per això que, una vegada més, la competència no és el senyor Grau l'havia explicat uh, la competència no és pas entre nosaltres és molt important potser que la competència la podem tenir una mica amb el port de Marsella i com a nosaltres per us estem conscients d'això és a dir que nosaltres estem dirigits cap al port de Barcelona d'una certa manera en contra del port de Marsella però a termini també hi haurà complementaritat amb el port de Marsella, amb el port de València estem en aquesta escala i em sembla molt important de plantejar aquest tema d'Interland molt important uh, que vull dir uh, si, sí, un altre cosa molt, molt important vist des de Perpinyà que, que, que va dir molt sovint el senyor Aldoui, que tothom coneix exalcal de, de Perpinyà i, i aleshores a um, president de la Mancomunitat de Perpinyà, hem, nosaltres, Rosselló i Empordà, hem d'aconseguir una massa crítica. Una massa crítica que vol dir que si Vilamaia o que si el sector logístic, que sigui perpinyanenca o que sigui el sector logístic de l'Empordà, vol créixer, vol ser important en el mercat, hem d'aconseguir una talla crítica. Una vegada, el senyor Alduí, justament, ens va, ens va explicar una cosa. Tothom sap, des de Perpinyà, mirem molt el que s'està passant econòmicament per aquí l'empordà a Figueres, a Girona. Teníem uh, oficines a, a Girona, justament. Bueno, I una vegada, amb aquesta vigilància que tenim, vam parlar d'una empresa que es, que es volia instal·lar a prop de Girona que, que, que fa el manteniment d'avions. I tothom sap que a Perpinyà tenim una empresa molt potent de manteniments d'avions que es diu AES. I doncs vam dir, escolta, hi ha una empresa d'aquesta mena que es vol posar aquí a Girona. I ens va contestar, està molt bé. Nosaltres, una mica inquiets, una mica... Bueno. Ell va dir està molt bé. perquè què? Per què hem d'aconseguir aquesta massa crítica? Perquè si estem capaços de tenir un, dos, tres, quatre, cinc empreses d'aquesta mena, tenim una massa crítica que ens permetrà de captar més mercats. I crec que la idea és una mica aquesta, plantejada des de Perpinyà, perquè últimament, en els últims anys, uns quants polítics de Perpinyà van sol·licitar molt, i la Generalitat, i les comarques geronines en aquest sentit, Uh, Dint... els uns en contraà els altres. o oh, en, en competència total no ens en sortirem. Hem d'aconseguir una massa crítica per poder competir amb d'altres zones, amb d'altres zones i en el tema logístic, crec amb zones com uh, a França, a Lyon o Tousa o oh, o zones fins i tot com a Barcelona, perquè? Perquè? Fi, al cap i a la fi, el, el tema logístic fins i tot passa pels polítics en aquests moments amb el tema de les infraestructures, no cal oblidar que és un negoci, és un negoci. I per una vegada, per una vegada, tenim un sector a França, a Perpinyà que té clar això perquè perquè la zona de Sant Carles, de Saint Charles, com tothom coneix, és una zona amb privada de fons privats, la, la, són 220 empreses, a l'inici no eren tant, que es, va, que es van posar junts als anys 70 per construir una zona logística. Per una vegada entre França i Catalunya anem al revés. Normalment a França tot està plantejat des de dalt pel govern i tot ben manat, bon, ben plantejat. En aquest sentit, aquí tenim una zona la zona de Vilamanya o del Farn Empordà, que està manat directament des del govern català des de Barcelona. Crec que això és important també. no cal oblidar que és un negoci i que el sector logístic és un negoci total i que junts, junts, aconseguguirem una massa crítica que ens permetrà d'agafar molts mercats. El missatge des de Perminyà crec hauria de ser aquest última cosa en aquesta idea d'Interland en aquesta idea de, de, de massa crítica és també, és molt important i el senyor, senyor Padros ha acabat de, de dir-ho és la formació la formació. hem de tenir uh, hem de tenir formacions uh, logístiques potents, de comerç internacional aquí mateix a la zona per què? perquè hem de poder Oferir també a aquestes empreses mà d'obra formada. El que passa completament en una zona, una vegada més, que ha de ser l'exemple i la competència real en una zona com Rotterdam com, com Holanda o com Bèlgica, perquè no cal oblidar que, que Bèlgica fa part de l'Interland del port de Rotterdam que es troba a Holanda. I nosaltres que vivim molt sovint d'esquena, hauríem de mirar aquest model. El nord de Bèlgica està completament lligat amb el port de Rotterdam. Donc en aquesta oferta de, de formació, una vegada méshauríem crec de cooperar més. Uh, L'ús del francès, per exemple, una cosa d'ensegia, l'aprenatge de, de les llengües, en aquests moments, aquí L'Empordà, tot això és important, aquí L'Empordà s'aprèn molt menys el francès que s'aprenia abans, Ens estem allunyant en aquest sentit, formacions que puguin agafar alumnes des d'aquí baix cap allà dalt i al revés, per exemple, qui sap aquí que a Perpinyà tenim a la Universitat de Perpinyà fins a un màster en comerç internacional i logística, una licència per, eh, professional també bueno, s'hauria de treballar també en aquest sentit, pel conjunt, pel conjunt i que jo comença a per aquí. És a dir formar gent que, poden, que puguin ocupar llocs de treball en un, en un costat hola. Molt bé, moltes gràcies a tots tres. Ara sí que us demanaria una mica més de, de brevetat en, la, en les respostes i bueno, una mica com, tal com heu anunciat, doncs el primer tema que plantejaríem dels tres que tenia pensats, un els heu anunciat tots, una la formació, l'altra la implicació dels sectors econòmics de la zona i finalment el primer que crec que és el que hauria de sortir és el paper de, de, bueno, de l'eix corredor mediterrani, el paper que ha de tenir i les dues zones logístiques que estan més properes al cas de Sant Charles com hem anunciat, molt més avançat amb un dinamisme molt clar i el cas del Fabi Lamaya que sembla no, que no acaba d'arrencar tot i que sempre hem dit i tots els discursos hem anat dient doncs, que era punta de llança i un dels reptes més importants que teníem a la zona per tant de dinamitzar l'economia empordanesa i d'aquesta zona àmplia que engloba van doncs, di banda dels Pirineus i Lligat al corredor mediterrani m'agradaria també doncs, plantejar quin ha de ser el paper d'aquesta zona dins el corredor mediterrani. És a dir, si simplement hem de ser un depenent del port de Barcelona, com hem dit, un, zona, un magatzem simple i pur, o si, en canvi, hi pot haver un dinamisme propi, hi ha un model o una visió diferent del que sembla que, que es planteja. Podem començar com vulgueu, ho dic vosaltres mateixos. Aviam, jo crec que els altres ponents, en Pere Pedrosa, i el representant de, del Rosselló, diguem, han parlat, i amb raó, del tema de la complementarietat de territoris, però sobretot també la col·laboració pública-privada. No? O sigui, en aquest sentit, eh, el Corredor Mediterrani, les administracions, amb molt de retard, eh, finalment, però l'any passat, l'han posat en el, a la xarxa TNT, que deies tu, Pere, no? i Corredor Mediterrani, amb autopista, Autovia, via d'ample internacional per mixta per mercaderies i passatgers i algun dia via d'ample internacional fins a Portbou, en l'espai que ens toca. Eh? Per tant, això és el corredor del Mediterrani. Tenim una part del corredor que existeix i ja funciona per passatgers i per mercaderies. Però he dit, intentaré tocar de peus de terra a l'hora que dic que els objectius han de ser els que són. Quants trens passen a la setmana per aquesta via de mercaderies? Nou trens. Nou trens. Sí, la infraestructura l'han feta. O l'han feta, les administracions. I només hi passen nou trens. És dir, és la iniciativa privada que ha d'estirar. I aquesta via, no sé si ara avanço coses que puc dir-ho jo des de fora, en aquests moments, és un fracàs econòmic. L'empresa concessionària s'arruïnarà o ja està arruïnada. I això acabarà en mans del sector públic. I el sector públic haurà de fer el rendible i per tant no haurà de baixar costos. I veurem quines mercaderies van cap a Portbou i quines passen per aquí, perquè l'administració haurà de fer rendible aquest corredor. Per tant, la col·laboració pública o privada servirà fins a un cert punt. I la compensació entre territoris servirà també fins a un cert punt. No? Eh, què vull dir amb això? Que en els mapes de res, ara parlo de, de l'Empordà, eh? abans de venir aquí jo em van mirar avui l'estratègia espanyola per, per a la logística. I diu, Catalunya, la comunitat autònoma que ha demanat? Ha demanat el Penedès, ha demanat el Vallès i ha demanat el Far d'Empordà. Què vol dir això? Que si no correm més que els del Vallès, el Vallès està molt més a la vora del port de Barcelona i és més... Golós que el fa. Per tant hem de córrer molt. Ens hem de poderar molt d'acord amb què volem fer aquí i començar a córrer. Els projectes estan fets. però necessitem que a part de l'administració deiem per en aquests moments el sector privat aposti. Si el sector privat no aposta, l'administració podrà fer els plans urbanístics, podrà urbanitzar una petita part. ingú pod alguna via, però no servirà per res. I llavores, col·laboració pública privada partir endavant al far. Respecte al sud de França, no sé què deies que en Ricard Font que si som naïfs o no som naïfs. La veritat és que ha competència, eh? hi ha competència. I tu deies, molt bé, hem de buscar la massa crítica i l'hem de buscar, evidentment, en Marsella, Barcelona, Tarragona. Però, quina és la realitat? Quan jo m'encarregava d'aquests temes, vam aconseguir, amb moltes llàgrimes, que Port de Tarragona i el Port de Barcelona col·laboreixin una mica. Que un membre del de Consell d'Administració del Port de Tarragona estigués en el Consell d'Administració de Barcelona, i un del, del Port de Barcelona estigués al, al Port de Tarragona. Però col·laborar no van col·laborar mai. I quan algú va intentar fer alguna cosa, dir, no, no, com deies tu, des d'Àsia és el mateix Tarragona i Barcelona, i València, i Marsella, és el mateix, està un punt que està molt lluny. No? Doncs, quan des es planteja, des d'aquí plantegem, col·laborem, no ho fem. Eh? Què vull dir? Que en el sud de França, és evident, hem de fer massa crítica i una cosa molt complicada perquè nosaltres puguem passar d'aquí cap al nord d'Europa necessitem el permís de les administracions ferroviàries franceses de l'administració francesa perquè per molta liberalització que hem fet a Europa les vies de tren tenen sistemes de senyalització diferent eh, els sindicats tenen regulacions diferents i per tant o ens posem d'acord amb els francesos, o no passem. Per tant, sí que és veritat. Si no es volem ser competitius aquí a l'Empordà, necessitarem que amb el tema logístic, amb el tema infraestructural, amb el tema de l'explotació dels trens, amb el tema del material ferroviari, fem una gran societat entre Catalunya i França. Si no, no farem mai res. Uh, amb, amb aquest tema que parlàvem fent sant sobre la qüestió de la competència jo només m'agradaria donar quatre xifres per, per veure a on ens hem de situar envers la competència i com deia abans la complementarietat Sant Charles eh, en aquests moments factura en les 220 empreses que ha dit factura 1.600 milions d'euros emplea 1.200 empleats eh, acull 12.000 camions diaris que agreguen valor afegit entre la descàrrega i la càrrega, la consolidació i desconsolidació i el piquing. Té 550 comercials a Europa que venen les mercaderies que es concentren a Sanchals. I tot això, diguem, des de l'iniciativa privada i des d'un sol centre, que ells en diuen el sindicat, que és un edifici en el qual es gerencia, diguem, tot el que és aquesta iniciativa privada. Si ens hem de posar en aquest moment, amb tota aquesta diguem, massa que tenen ells ja crítica de per si, a començar a competir avui d'aquí 20 anys haurem mort a l'intent i no hem fet absolutament res no haurem... per tant, jo descarteria d'entrada, diguem, aquesta possibilitat perquè aquesta no, és la... aquesta no és la via que hem de seguir malgrat allò que realment des d'un punt de vista xuvinista molts de nosaltres pensaríem, escolta, Sant Chals resulta que té un 80% de les mercaderies que li venen que venen de la de la, la, la península ibèrica de Catalunya i alguna, alguna part de Marroc, etc, etc. això avui dia he dit que anem allà de, la, de les fronteres polítiques i per tant no, no no ens hem de fixar ni ens hem de centrar en això hem de veure una perspectiva global deia abans, eh, bençant també que penso que és molt important la visió de sortir a fora i anar a veure el Hinterland per exemple de Rotterdam eh, versus eh, Bèlgica i també perquè no di-ho, Rotterdam no deixa de ser el port de Milan, perquè en aquests moments és el port de Milan. Imagineu el Hinterland que en teoria diuen que són 500-600 lòs al voltant d'un port que és l'àrea d'influència que pot tenir. doncs Milan en aquests moments és més econòmic venir des de Rotterdam, enviar els vaixells i traslladar els contenidors a Milan que venir via Gènova o Barcelona en aquests moments. Per tant, jo posaria com un exemple de complementarietat. en aquest sentit, i el posaria, diguem, la terraria en aquest sentit, aquí eh, el que representa en, aquest, en aquests moments, per exemple el que van voler fer respecte d'Hamburg els països nòrdics què van fer? hi havia Copenhague i Molmo que estan pràcticament a tocar i competien entre ells no representaven absolutament res en el mapa A l'any 2000 van començar a pensar la idea de començar a treballar junts en aquests moments dos països, dos polítiques una sola eh, autoritat portuària i en aquests moments eh, són entre el tercer i el quart port, en aquest moment, que són dos. Però és un, que s'han repartit les competències entre ells, que és el que han d'acollir, i per tant, en aquest sentit, eh, estan treballant junts. Si traslladem idees d'aquest tipus en el, nostre, en el nostre sector i a la nostra terra, doncs probablement eh, serem capaços de traslladar iniciatives que lluny de competir el que farem és associar-nos i ajuntar-nos per competir precisament amb els de fora, amb el que deien abans amb aquells que són rivals nostres a 5 o 600 quilòmetres que pot ser l'ió en aquest cas eh, o puguin ser aquelles àrees industrials que són àrees industrials que són molt més competitives que nosaltres el sud de França és absolutament desindustrialitzat entre cometes i per exemple nosaltres tenim una, una zona com Barcelona que està absolutament industrialitzada doncs aquesta complementarietat ells la necessiten m'han de viure d'això bé, ells han sabut fer per una qüestió de liberalització eh, i amb el pol logística que diuen ells eh, en el seu costat i treure'n profit d'això nosaltres hem de treure profit de la resta és a dir, si som la indústria en aquest sentit hem de saber què hem de fer i perquè aquesta indústria sigui competitiva no oblidem que tot producte acabat el 15% del seu valor és logística és clar, que deia abans la mobilitat és riquesa sí que és del perquè no s'utilitava dit això, jo m'agradaria deixar-hi instal·lada que Vilamalla en aquest sentit necessita d'inversió privada hi ha projectes d'inversió privada eh, aproximadament arrencar el projecte de Vilamalla en aquests moments eh, posant tota la qüestió en marxa des de, de la connexió que necessita de l'últim tram eh, de via posar en marxa l'estació eh, fer, estic parlant de l'estació antiga de Vilamalla estem parlant de 7,8 milions d'euros. Que si d'aquí tenim en compte que hi ha privada, tant té una estupvenció que pot arribar fins al 50%, i hi ha inversió privada en l'administració i l'administració respecte del que pugui aportar com a valor afegit i com a llocs de treball, estem parlant d'una ridiculesa si són capaços de fer-ho junts. I per tant, jo crec que aquest és el missatge que hem de donar, diguem, en el fet de, de l'esperança i el positivisme de dir, som capaços de fer això, fem i si fa falta amb ells perquè tal com he dit abans per les xifres abans no arribem a 1.200 empleats no hi arribarem mm, privadament mai amb 550 comercials al carrer eh, pràcticament jo crec que en tota la comarca de l'Ala Empordà amb totes les indústries i amb tots els comerços que tenim probablement no hi són 550 eh, comercials en aquest sentit i ells només ho tenen dedicat tota aquesta força i massa crítica amb un i ell és el que ens diu que necessitem massa crítica doncs imaginem que -nos, nosaltres ja hem de començar per massa crítica. Però amb això no vull dir que siguem el germà petit. Amb això vull dir que si no col·laboreu tindreu la mateixa fi que hem tingut nosaltres fins ara. I estem absolutament decidits a de tirar endavant i per tant junts hi tirarem. Separats no, però haurà de ser junts. És l'única qüestió que aquesta és indefectible, la lògica dels mercats és indestructible i per tant... la la lògica del mercat, és ordenar, inspeccionar, coordinar i gestionar-la. Però, en cap cas, el que podrà fer és canviar-la. Per tant, en aquest sentit, jo crec que, eh, si tenim clars aquests conceptes, ens en podem en sortir. Per aquesta regió, per l'Empordà, eh, Vilamalla és un tema molt important i crec que, logísticament, nosaltres no hem de pensar mai serem un, un, un parking de contenidors del poble de Barcelona. això jo crec que l'única cosa que faria és destruir territoris, aparells i hectàries de contenidors, doncs l'obligades que estivades desicions de altura, perdaríem, diguem, el, el fa, el poble del fa de vista. Això no ens interessa, és destruir territori. El que necessitem és valor ofici. Per tant, si som cabassos de enginyar, enginyar eh, suficientment com per, per atraure la nostra comarca en aquestes indústries que puguin venir aportant un pol logístic entre Pespinyà i Vilamalla jo crec que realment és el missatge que hem de donar i hauríem de començar a compartir aquesta visió probablement per eh, fins i tot des del punt de vista publicitari presentar-nos al món com un sol punt i no diguem des d'aquest punt de vista com eh, competidors amb eh, dos costats de la frontera Sí, crec que puc anar només en, en el mateix sentit és a dir, per contestar el senyor Nadal uh, què hem de ser, l'Empordà de Rosselló, hem de ser un pol logístic un centre perquè què que, que, que hi ha en, en joc? llocs de treball economia, llocs de treball què vull dir és que si, si podem aconseguir aquesta uh, aquesta talla crítica direm Uh, crearem economia i si comencem si creu molt per allà si comencem per aquí podem industrialitzar després, podem a l'entorn d'aquests pols logístics crear més encara més teixit econòmic que és tot l'interès després un altre tema, per exemple hem de plantejar una mica les coses així les fronteres en aquest tema a Europa avui dia no vol dir res Aquí tinc la decisió ministerial del 15 de desembre del 2013 respecte amb el tram ferroviari entre Perpinyà i Montpellier. Sabem que és un problema difícil. Nosaltres som aquí baix. Nosaltres ens barreiem amb, amb, amb l'estat francès, tots som francesos mateixos, perquè perquè en la decisió ministerial i això toca a tothom, toca a la gent de Vilamaia, com, com per la gent de, de Barcelona també és important, que hi ha que fem una línia AB mixta a partir de Bézier, i que entre Bézier i Perpinyà la línia serà només per a passagers, la nova línia. Això decidit el 15 de desembre de 2013 a París, això la gent de Perpinyà, és tan important per la que per la gent de Barcelona o que per la gent de Vilamaia, de Figueres, de Girona. A partir d'aquí, això ensenya una cosa, és que les fronteres és un tema, però hem de barallar-nos junts, tots junts, per canviar això. I tothom en està conscient allà a Perpinyà, perquè nosaltres patim des de fa molt de temps, per no dir anys o segles, de ser a la punta de França, cap al subut, al més... més lluny no hi ha. De París, a França metropolitana, no hi ha. Bé, bueno, això, només això, només aquest projecte, és una raó de col·laborar entre nosaltres i de dir, d'anar a fer lobbying, lobbying, això una cosa tant a Europa, però també a París, però també a Montpellier perquè Montpellier en aquest tema si sí, fan una línia mixta de tren és a dir que pot transportar i passagers i mercaderies entre Bézier i Montpellier és que hi ha una raó perquè després de Montpellier hi ha Nîmes i després de Nîmes hi ha Marsella hi ha un port molt potent hi ha una zona industrial Montpellier que s'ha desenvolupat força els últims 20 anys tot això no cal ser naïf, com deia el senyor Ricard Font, però l'Empordà, Figueres, Barcelona i Perpinyà estem en el mateix barco. En aquest tema estem realment en el mateix barco, perquè per nosaltres a Perpinyà l'única via de desenvolupament que tenim és cap a Barcelona. I uh, molts polítics de Perpinyà no parlen de, de, de, de repetir-ho des de fa anys, des de fa vint anys, crec. Bé, seguint en, aquest, en aquesta línia dels temes que hem anat tractant, tampoc cal que, que anem seguint l'ordre, eh? l'ordre inicial, però, dir, que us podeu interrompre i podeu introduir qualsevol tema que creieu necessari. Després d'aquesta ronda, si us sembla, ja donaria pas a, a l'agenda gent públic per si vau fer alguna pregunta sobre el cas concret de Vilamalla o el Monat una mica més àmplia de tota la zona. Jo el que plantejaria és el que ha anat sorgint, no? el tema de la formació, fins a quin punt és important. Sabem que algunes de les empreses volien instal·lar aquí doncs, van tenir molt en compte el tema de la formació per acabar no instal·lant-se aquí. Per tant, doncs, quin és el paper que ha de jugar la formació en el, bàsicament a l'Empordà, estaríem parlant en aquest cas, i molt lligat també el que comentàvem abans del tema de l'empresariat d'aquí. Quin paper ha de jugar l'empresari d'aquí per tal de poder tenir un projecte propi d'aquesta àrea logística futura que es pot crear i, sobretot, doncs, quin paper ha de tenir l'empreciat d'aquí per poder desenvolupar aquesta zona. Com vulgueu, comencem. Bé, jo crec que, tal com dius, i ho hem apuntat al principi, la formació és un tema importantíssim, i jo crec que la formació arreglada en aquest sentit sobretot avui dia que estem parlant de la formació dual i sobretot en el tema de la formació professional en aquest sentit si no tenim un tema clar que voldria deixar molt clar que no vol dir que el que s'està fent s'estigui fent malament Lo que s'està fent diguem que el que, no, el que no té és una ordenació concreta que és el que ha de fer precisament l'administració he dit abans que havia d'ordenar ordenació, inspecció i coordinació a partir d'aquí, la iniciativa privada és la que ha de funcionar. Eh, en aquest sentit, l'Empordà ha de jugar un paper important. Si ha de ser un pol logístic, si aquest pol logístic ens hem d'apropar a l'experiència que ja tenen els nostres veïns, doncs, evidentment, hem de començar a formar-nos. Si no ens formem, ho tenim malament. Tenim oportunitats per fer això, evidentment, si estem parlant d'una formació professional. Jo crec que en tenim moltes d'oportunitats, si estiguéssim parlant de formació universitària jo crec que és un tema que val més deixar-lo de banda perquè en aquests moments per jugar a escala mundial amb les universitats val més que siguin potentes fortes i que hagin de ser allà on han de ser, ja tenim experiència em sembla a vegades de, per poder saber eh, les universitats eh, quin paper han jugat també quan hem volgut tenir, tenir moltes i quan veiem el rànquing veiem allà on estem des d'aquest punt de vista i en eh, tota, tot l'estat espanyol probablement diríem que en sobresurten potser dues, una mica per tant eh, jo diria que la nostra formació és bona però probablement eh, en aquest sentit hem de ser encara més globals. A l'Empordà ho podem fer? Sí, ho hem de fer absolutament, hem d'estar decidits també, però l'empresariat d'aquí també ha de ser una mica més eh, col·laboratiu en aquest sentit, ha de ser una mica més participatiu hi ha associacions d'empresaris, hi ha associacions diguem sectorials però hauríem de pensar diguem, en el bé comú entre tots transversalment imaginem-nos només una circumstància com podria ser, per exemple que es reunís de tot l'Empordà a l'entorn aproximadament de 250 empreses que hi són, evidentment, i aportessin només com si féssim una quota de 1.000 euros a l'any cada un que probablement no seria, diguem un desgast eh, important en les seves economies. Avui sí, perquè evidentment tot està en crisi, però eh, intentem fer la hipòtesi i creem aquesta hipòtesi. Cada any generaríem 250.000 euros per projectes sense haver de, de moment tocar la porta de l'administració i l'administració hauria de ser col·laboradora d'això. Per tant, la iniciativa eh, és que l'emprenedoria privada, la iniciativa privada, és la que genera idea, eh, arrastri a l'administració que al final està al servei de l'administrat. Per, per, per cloure diguem, aquesta, aquesta qüestió, diguem, deixar aquella frase normalment lúdica, que diguem, que des de l'administració normalment eh, per cada solució tenim diversos problemes. I en aquest sentit, doncs eh, normalment, si som capaços de generar problemes a cada solució, eh, vol dir que és la iniciativa privada la que ens ha de portar en aquest sentit i deia de com desenvolupar l'activitat econòmica i nosaltres l'hem de, repeteixo, ordenar, inspeccionar perquè no hi hagi competència deslleial i coordinar que el mercat funcioni segons les regles que s'han marcat. En Joan Armenguer explicava fa pocs dies a a, no, a Garriguella no? que aquest tema de la formació és un tema que sí que havia provocat un problema en el seu moment quan vaig a l'Inditex havia de venir o va mirar si podia venir aquí a l'Empordà. No? I per tant, tots els passos que puguem fer en aquests moments per avançar-nos des del punt de vista de la formació a eh, possibles implantacions logístiques, doncs millor. Per tant, què vol dir això? Que els instituts de Figueres o de l'Empordà, si poguessin tenir especialitzacions, diguem, eh, logística seria positiu. No? I per tant, això, si podem avançar en aquest camí, millor. Bé, bueno, no sé, a eh, Perpinyà tenim la sort. Ben, ah, a Girona he buscat un amic, no em sembla que hi hagi informacions importants de, de logística. Ah, Universitari, vull dir. Eh. A Girona, no. Eh. Bé, bueno, eh, hi ha un pol educatiu crec d'Aulot, amb una, no sé, una escola de l'ESAD, no? O, això. Bé, bueno, crec que cal potenciar realment la, la formació a tots els nivells, és a dir, des de la formació professional més bàsica fins al màster, el que tenim a Perpinyà, un màster de comerç internacional, és molt important que tinguem tota, tota la cadena, i sobretot insisteixo, tant allà que aquí som un territori de quatre llengües, i s'ha de, de potenciar això, i crec en aquesta formació, realment integrar el fet transfronterer. És a dir, som un lloc europeu. Deixem de banda les qüestions d'identitat o de països o d'estats. Realment, som, tenim la possibilitat, i cal començar en la formació, de tenir un esperit una mica europeu real. És a dir, som un punt eurocatalà, si volem. Més que transfronterer, perquè em transfrontaré i queda la, la frontera, que amb eurocatalà queda Europa i Catalunya. Bueno. Molt bé, si us sembla doncs, donem pas a, a possibles preguntes o qüestions que us vulgueu plantejar en els tres a, ponents que ens acompanyen i així establim un, un debat que crec que podem anar concretant a coses més concretes o dubtes que, que tingueu. Per tant, jo només demanaria que qui vulgui obrir foc doncs, que ho faci, sobretot intentant aixecar la veu perquè no tenim micro de, de mà. Per tant, no sé si hi ha algú que vol fer alguna pregunta. Yes. de Tensang o del propi Manel amb l'experiència que té jo només voldria dir una cosa la setmana passada, el diendres passat van fer la presentació del projecte Clima a Perpinyà amb la presència del propi conseller de Territori i Sostenibilitat amb autoritats franceses amb el senyor Aldull el president de la Mancomunitat també el vicepresident del Consell General a Perpinyà i, i també per un moment amb, amb l'alcalde de Perpinyà. Per tant, jo diria que, que aquesta col·laboració des del punt de vista administratiu i polític, jo crec que de l'administració i polític, jo crec que en aquest moment eh, ja existeix. I crec que hi ha la voluntat ferma de que això sigui així. Ara bé, eh, les pors existeixen i aquestes pors són difícils. Aquestes dades que he donat de Sant Chals, doncs, eh, són dades que he hagut de buscar per perquè ens hem hagut d'instruir una mica eh, per veure divendres passat com ho d'anar allà, què fèiem, què anàvem a fer eh, i què ens trobaríem. Perquè eh, va ser curiós que per dir-ho d'alguna forma el Consell General, la Mancomunitat i el propi Sant Charles ens van donar tots tres xifres diferents de coses que feien. Això és por. Això només respon a la por. I és lícita perquè aquell que té el 100% només pot perdre i el que, va, el que té el zero en aquest moment només pot guanyar per tant aquesta poca és lícita el que hem de fer és ser capaços de transgradir-la dir-ho així amb aquesta agressivitat transgradir-la per superar-la eh, nosaltres vam voler fer aquest acostament perquè precisament pensem que i la presentació precisament a Perpinyà del projecte de Clima que al final lidera el Port de Barcelona perquè el Port de Barcelona en aquest cas jo crec que té una de les virtualitats eh, més grans que pot haver-hi és a dir que en la societat de Sant Chals en, en la plataforma ferroviària n'és soci amb un 5% al port de Barcelona és soci amb un 5% en la plataforma ferroviària de Sant Chals i per què n'és sòcia? perquè n'és absolutament necessari per ell per tant eh, és el primer interessat també que Vilamalla funcioni i que es desenvolupi s'ha redimensionat el projecte evidentment perquè no es pot abordar des del punt de vista econòmic avui i jo crec que sense pertinència en privat es podrà, eh, no es podrà abordar diguem, les xifres que havíem dit en el passat però eh, de mica en mica diguem, en aquest sentit es fa hi ha un, un tema per exemple clau i curiós de lo que dèiem eh, aquests 220 empresaris que estan a, a Perpinyà van fer una inversió privada de 50 milions d'euros en plaques solars per al seu propi Eh, però, de les seves pròpies naus. generen 10 eh, megawatts de potència, que és el 20% aproximadament del consum de Perpinyà. Han de els poden fer servir en d'obligatòriament vendre'ls al mateix preu a la companyia elèctrica francesa de LEDF. Eh, això aproximadament el preu és a 0,60 eh, euros per kilowat aquesta venda els hi suposa a ells que la seva electricitat els hi surti a 0,14 cèntims al quilowat imaginem per començar només quina diferència competitiva tenim amb l'electricitat respecte del que és aquí per tant jo quan deia allò del parteneria privat l'administració en aquest cas ja estem fent la feina ens hem acostat, hem aportat hem intentat eh, treure aquestes pors però aquestes pos al final ens els hem de treure al nostre imaginari nosaltres som els primers que tenim por tenim por d'ells perquè són massa grans ells tenen por de poder perdre per tant eh, i en aquests moments hi ha projecte hi ha projecte privat i aquest projecte privat per venir a la mà existeix serà de més o menys envergadura però jo crec que al final eh, ens en sortirem perquè a partir del primer ve ve el segon i això és el que estem intentant fer potenciar al màxim i jo crec que si tot va bé doncs com a mínim eh, diria que en el transcurs d'aquest any o al, al màxim un any doncs probablement eh, el primer projecte privat pugui venir serà més gran o més petit però en aquest sentit jo no crec que es desanimin els inversors privats que d'aquest moment estan mirant aquí i és absolutament complementari amb Sant Chals, per tant no té res a veure-hi, probablement el primer que hauríem de fer és anar a presentar a Sant Chals eh, si realment ells també hi estan d'acord i ens ajuden a que això sigui així i crec que ho farem hem fet el primer pas divendres passat en farem de propers en els propers mesos Sí, bueno, el senyor Patrosa parla millor de Perpinyà que jo mateix uh, la, la, la cosa crec que des de Perpinyà tenim, estan conscients bueno, els polítics són polítics i és un altre tema els que tenen la paraula una mica més lligures tenen clar que darrere de Figueres o de Girona hi ha també una ciutat món com Barcelona i tot el seu teixit econòmic doncs podem perdre? No no crec des del senyor Alduí l'ha dit tantes vegades i l'ha escrit també en almenys tres llibres. Nosaltres, de col·laborar, des de Perpina tenim tot a guanyar amb una ciutat, al fons amb Catalunya, la Catalunya al principat, i sobretot amb la ciutat econòmicament, amb la ciutat de Barcelona. Donc, a partir d'aquí, bé, bueno, sí. Sé que els polítics locals uns quants de, de Perpinyà tenen por una mica de perda de cara. De... No, al final crec que tothom té clar que tenim una ciutat-món que es diu Barcelona, que fa més de 4 milions d'habitants, suposo. Tota la zona. Fem part de l'interland d'aquesta gran ciutat mundial, coneguda mundialment. Uh, tenim clar que tenim més a guanyar que a perdre, francament. Uh, Saint-Charles bueno, Saint es va construir als anys 70 a partir uh, de la necessitat de crear un hub cap a França per la fruita i la verdura espanyola que en aquest moment, als anys 70 aquí, el mercat ha canviat, tenint clar també que s'ha de canviar la manera de fer els empresaris d'AIA-Saint-Charles tenen clar que cal fer altra cosa també, que cal avançar, que, que les coses no es queden igual i els empresaris en general són prou reactius per això. Per això que quan van organitzar amb gent de justament la conferència l'any passat a Perpinyà, van voler col·laborar i, i, i, i, i a, a aquest Consell d'Administració de Saint-Charles va, va, va, va voler ensenyar a la gent del sud Uh, que, que, que, que anàvem cap país? L'interès del Port de Barcelona crec que va ser molt interessant de fer-se socis de moltes empreses de, de moltes institucions o empreses de logístiques de Perpinyà. No, la voluntat hi és, yes, potser hi una mica de, de, de por, de vergonya o de desconeixement també de desconeixement de décades de, de, de, sí, de decades separats o amb poc, um, poc costum de, de, de col·laborar però el, no crec que Perpinyà té més aguantar que per aquí No, jo insistim el que deies tu d'això Dimash perquè és que ara m'ho mirava amb calma i tranquil·litat i evidentment és molt preocupant en aquesta resolució ministerial no? perquè com veiem en vermell o en rosa des de Béziers cap a Montpellier és mixta des de Ribes Altes cap a Figueres és mixta però entre mig només els passatgers per tant aquí tenim un coll d'ampolla brutal diguem. aquí hi ha un error del govern francès importantíssim a part del calendari perquè clar, ara m'ho mirant això comença el 2009 el debat públic sobre això i fins al 2015 no s'acaba. I abans ja portàvem el debat públic sobre el corredor. Jo recordo en la meva etapa que vaig anar al debat a Montpellier i a Perpinyà. Jo va per llarguíssim, diguem. No? Però avui gairebé la conclusió que hauríem de és que s'ha de fer un front comú per fer corregir aquesta decisió del govern francès. però si no aquí tindrem sempre un coll d'ampolla, com sempre. Jo també quan era molt jove recordo que dèiem l'autopista que arribava aquí a la Junquera i des de la Jonquera fins uf, cap a Nims, no hi havia autopistes, eh? el cantó de la via de mig hi havia unes cues immenses. Sempre ens posen un, un cul d'ampoll aquí al final de, les, de la comunicació entre Catalunya i l'estat francès. No? Per tant, avui gairebé la conclusió hauria de ser hem de fer un front comú amb el Rosselló com a mínim per aquest tema ja, perquè des de Ribes Altes, des de Sant Charles o des d'Alfà de o des de Barcelona hem de passar per aquest tros i de moment ens faran passar per la Via Antiga. Eh? Per tant, aquesta és el, el, la decisió important. Pel que veig, el senyor Jean-Claude Guessó, o era el, el, el, el, el conseller d'Infraestructures, s'ha sortit de l'estació Béziers i del tren final és a Béziers, que és el seu municipi. No sabem tots, però crec que el conseller de Territorialitat de la Generalitat de Catalunya i Figuerenc famós està al corrent d'això i està actuant en aquest sentit. Jo eh, quan he dit, perquè ara potser sí, ja, ja he parlat però, Pinyà, ja intento fer-los venir cap aquí i que es vagin acostant. Però eh, es parla una vegada. Però en aquest sentit eh, dir que si Barcelona té el 5% diguem, de la plataforma ferroviària d'allà, no oblidem que hi ha una societat, que és, la TIE, que és Terminal Intermodal eh, de l'Empordà, aquesta societat que està conformada diguem, des del punt de vista administratiu per firmar-se i el Port de Barcelona en el 50% està capitalitzada per abordar projectes privats per tant en aquest sentit dir que quan estàvem parlant de que hi haurà algun projecte privat doncs eh, els diners des d'aquest punt de vista eh, es, hi són i estan preparats eh, per poder abordar situacions d'aquest eh, tipus per tant el Port de Barcelona ha apostat per aquí i el Port de Barcelona eh, lògicament ja té la seva pròpia plataforma ferroviària i segurament doncs, eh, acabarà arribant amb algun acord amb el tema del Morrot i lo que deiem abans Manel del Vallès, doncs probablement pot tenir-hi un interès però el seu interès és cada vegada més anar tirant cap al nord, cap al seu hinterland eh, natural que arriba més o menys fins a Montpellier-Nimes a eh, Toulouse i ja no gaire més enllà eh, d'això, per tant jo crec que si sí que s'estan donant les condicions necessàries perquè en aquí tinguin eh, aquest FAP en aquest sentit ferroviari però no voldria oblidar el fet de Port Gou Port Gou, diguem, és un tema molt important, és un tema que ens podria donar un bon coll d'ampolla eh, en aquest sentit les mercaderies, perquè les mercaderies no són tan curiositat lògicament grans, grans i, que, i que puguin ser eh, eh, de grans de totes les buendes, ja, ja s'arreglarà no, no, no quedarà així i per tant Portbou pot ser el mateix fa anys que dura, sí probablement perquè també el lloc eh, és més dificultós té 1.200 habitants una determinació privada amb que aquesta terminal també funcioni i això és Empordà no, no ho parlem de vista, és Empordà complementari amb la malla que de -la lloc, i és complementari amb que es distribueixin mercaderies i que allà trens diguem els eh, trens donant el valor afegit que tenen des del punt de vista tècnic per tant, tot plegat ho hem de relligar amb una xarxa que, que sigui compatible i en aquest sentit jo crec que l'important és pensar-hi al missatge d'optimisme el 1.202 que moltes vegades a nivell de sectors és doncs, tan competitiva perquè diran, si posen molta logística el turisme, què dirà les altres, la cultura en aquí que dirà jo crec que ha de tot si ens anem a la Costa Dourada que no deixa de ser diguem d'unes dimensions aproximadament de l'Empordà mm. i ha el principal polígon industrial petroquímic d'Europa hi ha una de les potències en aquest sentit turístiques més importants també d'Europa i es va reforçant a més a més si Barcelona o el tira endavant hi ha el Deport Aventura, hi ha tota l'atracció estan convivint estan convivint els petroquímics amb els càmpings i cada vegada tenen més força i tot això gràcies a que han sabut conviure també hauríem de saber-ho fer nosaltres nosaltres en aquest sentit ara en aquest moment jo crec que tinguem un pol d'atracció importantíssim des del punt de vista a nivell de, de, de tot el món hi haurà la Bulli, la Bulli Foundation aquí, aquí a l'Empordà doncs jo crec que són coses que hem d'estirar des d'aquest punt de vista i les hem de fer complementàries totes, no només la logística encara que avui parlem de logística fem-les totes complementàries i la logística el que ens donarà és llocs de treball perquè al final en aquí sí que la mà d'obra és intensiu amb mà d'obra és intensiu amb capital també però sobretot en mà d'obra i hem de buscar coses així que ens revolucionin una mica i que ens esperonin a fer coses noves. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Sí. Oh. A, a veure, jo crec que la Càmera de Comerç diguem, és un nucli important perquè ja està constituït i a més a més té una tradició històrica molt gran no ho... hem en compte dues coses, ara en aquests moments les cambres de comerç ho estan passant malament perquè el que dèiem de l'afiliació a la Cambra de Comerç ja ha deixat de ser des de l'any passat des de fa un any allò de tenir una recaudació que els hi venia defecte, doncs jo crec ara en aquests moments els cambres de comerç estan dinamitzant precisament Que en aquest moment les cambres de comerç estan començant a fer un paper que en 3, 4, 5 anys, una de dues la que no serveixi desapareixerà i la que serveixi serà molt dinamitzadora i jo, en aquest sentit el que deia fins de d'ajuntar 250 empresaris, no ho deia per la cambra de comerç en si mateixa, ho deia per exemple per l'Empordà, en aquest sentit deia, per què? Doncs pues perquè l'Empordà tingui un potencial dinamitzador en el cas sense estic parlant de què si això ho diguéssim en aquest aspecte amb 10 anys serien 2 milions i mig o sigui que estem parlant diguem d'una dinamització ara això evidentment ha de ser ben gestionat amb el cap mena moblat i posant les coses en el seu, en el seu lloc però evidentment és l'iniciativa privada en aquest sentit qui, qui desenvolupa les idees l'administració ha d'ordenar ordenar i posar les condicions de mercat però les cambres de comerç jo crec que la que no desaparegui que no desapareixeran, però la que no desaparegui quedarà reduïda la mínima expressió i la cambra de comerç, en el cas suposo que de Girona, doncs no prendrà un paper molt important dinamitzador en aquest aspecte. Sobretot ara, ja ho dic, perquè evidentment, quan es crea la competència perquè no tens la, la tranquil·litat de, de rebre els ingressos, a partir d'aquí normalment es genera idees. No sé si he contestat bé la, la pregunta perquè... Udire d'una altra manera, faran el paper les empreses de comerç, jo crec que no la faran tan bé com ens podem. No, i per ser realistes, mentre estem en el moment polític que estem aquí a Catalunya, sense ressaltar el tema, diguem que tots sabem, eh, uh, en aquest moment el govern d'Espanya i també el govern català estan pujant els impostos als empresaris, més taxes als empresaris, més coses... per tant, al món empresarial, a part del que Pere, de que ara de que la Càmera de Comerç en aquests moments no té ingressos la, o té menys ingressos perquè la filació no és obligatòria, doncs no pot jugar aquest paper. Els empresaris d'aquests moments estan molt escanyats tots, diguem, no? Per tant, per ser realistes jo crec que és molt complicat. Les administracions tampoc tenen recursos, en busquen més, però no ingressen gaires més. I per tant, en aquests moments la situació econòmica és complicada per anar a l'empresari a demanar que jugui aquest joc. Ja ja un mercat que no hem parlat que és molt important el del Magreb també. És a dir que sense Charles o la, el sector logístic des de Perpinyà a Nostamolis sabem també que Catalunya mira molt cap a països com el Marroc, Algeria o o Tunícia, sobretot el Marroc en aquest temps perquè sabem que podem jugar el paper una mica d'auls països de l'est respecte a l'Alemània. La que cosa passa? Joan, ben, del que dius tu, podria estar d'acord amb el 80% de les coses, diguem. és a dir, però si l'objectiu d'aquest territori ample, eh, és a dir, el Rosselló i l'Empordà, és competir a divisió d'honor, és a dir, és competir perquè el mercat asiàtic arribi aquí, al port de Barcelona, o el de València, o el de Marsella, si vols, i... Eh, puguem fer servir les nostres infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques per anar al reste d'Europa i per tant captar mercat que ara va eh, als, als, al nord de l'Atlàntic i portar-ho cap aquí l'estratègia de col·laborar amb el Rosselló i amb el Port de Barcelona és imprescindible però el Port de Palamós, deixem-ho dir així, no hi juga res aquí el Port de Palamós no té accessos no té accessos ferroviaris no té accessos viaris no té accessos viaris el port de Palamós, a l'estiu, hi ha dos mesos en què no pot tenir activitat comercial, per l'acord del port de Palamós amb l'Ajuntament de Palamós. El port de Palamós pot jugar un paper diguem, a un altre nivell, en el desenvolupament gent d'aquest territori, com ja fa en aquests moments, no? que exporta pasta, o importa pasta de paper, exporta la llenya que ara cremem, tallem, per portar amb una central tèrmica, eh, a Sardenya en penso que és, i quatre coses de per aquí. Si l'activitat econòmica d'aquest territori creixés, podríem l'aigua de Sant Hilari, per exemple, no sé, podríem portar aigua de Sant Hilari, cap als països àrabs, però coses de per aquí, no hi res més. Però la, la, la competitivitat a nivell internacional, eh, la Champions, l'hem de jugar amb el port de Barcelona. Eh? El port de, de Palamós no creixerà gaire més del que tenim, ni el farem més gran, ningú ho voldrà fer més gran ens carregarem les platges, hi ha un problema de, aquí sí que hi ha un problema de compatibilitat entre el turisme i l'activitat comercial del port. Pot mantenir l'activitat que té ara i créixer amb els productes endògens aquest territori, però no amb lo que ve d'Àsia. Per el que ve d'Àsia, tu, Barcelona, València, Marsella, i encara que en aquest moments Rotterdam sigui el port de Milà, Gènova també sigui el seu joc. Génova està construint una plataforma logística a 100 quilòmetres de l'interior, a l'Alessandria, si no m'equivoco, eh? sí. i està més a la vora Gènova i Marsella està més a la vora d'Àsia que Barcelona, eh? per tant, poden ser un competidors nostres també en el futur, però, per tant, per competir a Divisió d'Honor, Joan, Barcelona, i el Rosselló i l'Empordà junts, per el desenvolupament endògen, Palamós, però Palamós no té accessos ni els tindrà, ni ferroviaris ni viaris, si puc afegir alguna cosa, existeix exactament el mateix debat a Rosselló respecte amb el port de Port Vendres que té el mateix problema que el port de Palamós i crec com, a, com el Manel que realment si volem jugar a primera divisió si nosaltres o sigui d'Empordà hem de jugar al port de Barcelona Si us sembla tenim temps d'una pregunta no sé si hi ha alguna pregunta doncs fem aquestes dues intentem respondre breus per intentar quadrar els horaris, fem doncs les dues darreres preguntes no, en Pere en la penúltima intervenció ha passat per fases dals i baixos respecte al futur logístic de l'Empordà no? i diu en aquests moments la cambra de comerç no lidera l'administració ho ha fet però diguem d'alguna manera ja no vol liderar, espera que el sector públic el sector privat també s'hi posi, no? Uh, jo crec que ho dius Pere però no ho creus, és a dir que en realitat uh, tots sabem que les coses fan allò que deien en castellà adiós rogando i con el mazo dando Diem que és veritat que necessitem una col·laboració pública privada però el sector públic està estirant perquè tu deies hi ha el PIE és veritat, hi ha el Port de Barcelona i cem alça que tira endavant jo crec que de veritat s'ha d'estirar aquest, aquest lògic d'Empordà però hi ha 5 actors imprescindibles, que sempre els hem intentat posar damunt de la junts i s'aconsegueix moltes vegades, i jo crec que ja sumen cinc actors fonamentals, que són 1. Cimals que és l'empresa titular del, del sector logístic del FAG i de la logística de la Generalitat 2. El Port de Barcelona perquè és la porta per on arriben els contenidors 3. I molt important, el sector privat aquí, perquè aquests eren públics, Cimals i Port són públics diem. la CEAT, el sector automobilístic, m'és igual si la set vol jugar les coses seran més fàcils. I quatre per el fa, o potser per provou em penso que s'hi diu Celsa, no? l'empresa aquesta metodològica tan important, Celsa, privada. I finalment el transportista. És dir, tenim quatre, eh? no? falta el transportista. Que aquí jo crec que hem de posar d'acord quina sigui l'empresa de mercaderies de Renfe, si es privatitza o no, m'és igual. I ja existeix una empresa catalana o francesa molt important, que és Comsa, que és una empresa privada catalana, que ha fet una societat amb CNSF, que és l'empresa ferroviara francesa. Però tant, aquests són els actors, per tirar endavant mi la malla. Cimalsa i El Port, Seat, Celsa i el transportista que poden ser aquests. Trebem Comsa i SNSF. Si els posem junts i estirem, tindrem un, dos, tres, deu anys, però ho farem. Jo crec que en Pere ho està fent i Cimarça ho està fent. Inicialment, que volia ser una mica polèmic, i per això el sector privat té aquesta aposta. i podem fer per provocar. Per què provocar? Evidentment, hem de fer la lògica, no té lògica absoluta perquè cadascú els seus interessos són propis i particulars si he fet aquest al·li baix que dèiem Manel era també en sentir provocatiu per què provocatiu? l'Ajuntament abans ha dit una cosa molt important no era tanta filosofia és a dir, s'ajunta l'interès del dia a dia la necessitat de guanyar diners des del punt de vista de l'empresa privada no hem de tenir ni perda de vista que els que som aquí i en aquest cas jo porto ara un barret Global dim'administració en quant a Catalunya, però els que som d'aquí som, som els únics que d'alguna forma tenim una capacitat per atreure atreure,dím, més fortalesa. El... I jo en aquí em revertiria vinic a la història. És a dir, la nostra burgesia eh, i el nostre per alguna forma, classes socials pot ser menys, eh, menys afavorides finals del XX i del segle XX. Jo crec que Figueres, en aquest sentit, va liderar molt bé des del sector privat, que és el que en aquell moment es necessitava i si això ho fem i fem diguem un l'any veurem que en aquell sentit estirava molt diguem el que era la... i per tant l'única cosa que apelo és en aquest sentiment històric empordanès d'emprenedoria en el sentit de dir territorialment siguem capaços també de liberar perquè l'administració de per si, Manel Terrot, ja ho està fent en aquest aspecte. I dels 5 punts que ha dit ell, dos són públics i falta el privat. I el que deia el senyor Genol és veritat. Les empreses de transport en aquest sector, doncs, eh, a part, en aquests moments, diguem que hi ha una desmembració empresarial, però la capacitat de liderar en aquest sentit, el, el transportista és el final de l'acadèmic. El 50% del producte. Bé, jo crec que un paper important. I com a reflexió que el que és per un avui intentar buscar veure si aquesta reflexió acabant per la reflexió és. No és tan difícil, ja es va fer. el segle XXI, tot plegat, passat un segle i per tant eh, un segle més a un, un, eh, un, eh, un segle i amb aquesta pel·lació final no sé si en Vicenç vol fer alguna petita aquest tema només puc dir, l'exemple perpinyanès n'és un, el sector privat és clau aquí, però el sector privat es moure també si té interessos a fer -ho. Crec que passarà tot arreu igual. Molt bé, doncs si us sembla deixem aquí el debat per quadrar-ho a les 8. Agrair molt afusivament els tres ponents aquest interessant debat i agrair-vos a vosaltres a la participació. Gràcies.